ואת בנימין אח יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראנו אסון. ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה הרעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ. ויבואו אחי יוסף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 ויען ראו בין אותם לאמור, הלא אמרתי לכם, לאמור, אל תחטאו, תحت, וילד, ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידהו, כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. ויסוב מעליהם, ויבק. וישוב עליהם, וידבר עליהם,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 והורדתם את צוותי ביגון שאולה.